פרק י"ט: ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט ויקום לקראתם, וישטחו אפיים ארצה. ויאמר, הנה נא אדוני, סורו נא אל בית עבדיכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. ויפצר בם מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה, ויאכלו. טרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. ויקראו אל לוט ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. ויצא עליהם לוט הפתחה, והדלת סגר אחריו, ויאמר, אל נא אחי תרעו, הנה נא לי שתי בנות, אשר לא ידעו איש, הוציאה נא את הן אליכם, ועשו להן כתוב בעיניכם רק לאנשים האלה אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קורתי. ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו ואיש בלוט מאוד ויגשו לשבור הדלת וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול, ויילאו למצוא הפתח. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לך פה? חתן ובניך ובנותיך, וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני, וישלחנו אדוני לשעתה. ויצלות וידבר אל חתניו לוקחי ונותיו, ויאמר קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר, ויהי כמצחק בעיני חתניו. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תספה בעוון העיר. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת אדוני עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. ויהי כעוציאם אותם החוצה ויאמר הימלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר ההרה הימלט פן תספה ויאמר לוט עליהם על נא אדוני הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה, פן תדבקני הרעה ומתי. הננה העיר הזאת קרובה לנו שמה, והיא מצער, אימלטנה שמה, הלא מצער היא, ותחי נפשי. ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופכי את העיר אשר דיברת. מהר הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואכה שמה, על כן קרא שם העיר צוער. השמש יצאה על הארץ ולוט בה צוערה. ואדוני המטיר על סדון ועל עמורה גופרית באש מאת אדוני מן השמיים. ויהפוך את הערים האלה ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני אדוני. וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר וירא. והנה עלה כיטור הארץ ככיטור הכבשן. ויהי בשחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, בה הפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. ויעל לוט מצוער, וישב בהר ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצער, וישב במערה הוא ושתי בנותיו. ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לך נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרע. ותשכינה את אביהן יין בלילה ההוא, ותבוא הבכירה, ותשכב את אביה, ולא ידע בשכבה ובקומה. ויהי ממוחרת, ותאמר הבכירה אל הצעירה, הן שכבתי אמש את אבי, נשכנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשקיענה גם בלילה ההוא את אביהן יין, ותקום הצעירה ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה ובקומה, ותהרינה שתי בנות לוט מאביהן, ותלת הבכירה בן, ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום. והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי. Hu avive amon had hadjomp